وَلَوْمْ فِيَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ده دی ده پارا پده پا ساروکی دی رفیدی سارو دی, دی ده کار کسبم او د دی ناسکل ده پیو او ده نعمتنو افلا اشکرون او دی ولد اللہ شکرنا دا کئی او ده بل شکر دا کئی بورا وَاتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهَةً نی ولیدی بغیر د الله نه ځان له دلایا نه وزمو واره مطلب یې څه ده لا الله سرون الله عزت خبره ما د نیت ته چې مونږ سره مدد وشکنه اگر تا تواي چې نه نه امداد خموږ د الله نه واړو ادي سراص محبت سات والله وینه ما تعلمه په دینیت باندې چې د دې سره امداد وکړی شي لا استطيعون نصرهم اغي طاقت نلری ده ده مدد كولو وهم لهم جند محضرون او ده خلقه ده اخبرو آله هاو پارا لخ کرده حاضر کرده شویم ده دمرا خلق جوی ولا رازی اتاسو انما نه وقران ومویلی چه لخ کر راغ لده چه پیرت نگر ده په یون کا قوو هم همجن نه ک تا ل را د دي د ش او یا چېته ننسبت کوي د شو او د صحر انناله او مع سررو نویولون شمونګ پوهږ پاغ چې زرو ک ساات او پاغ جښکارې کوي او لمر انسانو ن سوچ کوي د انسانو او نوینی اننا خلقنا من نطفه چمون پیدا کړی دی د نطفه نه پیدا او حسیم مبین نو دیخ کارجه غړي کې يرځي کې انکار کې د توحید نه او د قیامت نه او داس سه انکار او ضرب لنا مثلا ا بیانې زموند په اړه مثال ونا سی خلق او یی ري یو خپل پیدائش مثال څنګه بیا نی قالا مَن یُحْیِ الْعِظَامَ وَهُمْ رَمِيمٌ سګ کی داوی سګ بجواند کی اډو کی کله چی خاورې شی او راست شي ا نبی لیکی اومګو مې د bæک او اپو bæک دا بجواند کی نه مثال اولیوحیحاللذی انشا اول مره وائیوطا دیتیل زامی جواب بوئی وجادلهم باللتی احسن وائی جوندی بکی دی اردو کل راغذاتو چی پیدا کلی دی اول ذل و بکل خلق نالیم تابان دی بوج دی ارکار اللہ که غخبویی که نا الله پر مخلوق باندې پوئی اللذی اغزات تیجال لکم من الشجر الاخضر نارن چپیدہ کڑیستاوز پاراد شنیونی نورن ساق اللہ منی شنیونکی ابو می اورن پکید وو ابو اوری او زیکڑی فیضان تم تو انو توقیدون پس یه تاسو داغین بلون کی بلون کی اولا یالس خلق السماوات والارضن ولینده غزت چې پیدا کړی د اسمانو او زمکه بقدرن قدرت والا علی یخلق مثلهم چې پیدا کی دغه خلق بیان مثلهم یوتوی ولې فرق خوشته کنه بدنونو کې تا بدن وړو کې د غبرې لوی لوی بل او قادر دی هو الخلاق العليم اغه پیدا کوونکی له رزق چپار سبحان لپوه دي انما امره اذا را دشن بيشکه حكم ذا الله کله شي رازوك يوشي ته پیدا کولو اي يقول له كن فيكون هو ايغیتا تشا نو موجود شي و خلاص دا دا چڑیر پاک دی غزات بیا دی ملکوت کل شیان چې دا په لاس کې بادشاہی دهاری اوشی اختیارات دي په لې ترجوون او دلته توب تاسو واپس